не одержував Віктор вище вищі трійки і з російської словесності. Зате з риторики один з небагатьох мав четвірку, навіть перегнав Миколу Гоголя Яновського. А законовчитель Волинський не тільки на уроках, а й у житті виходив з того, що все дане Богом. Свої предмети «Закон Божий та Катехізис» ставив над усіма Іншими, і вважав себе найважливішою персоною в гімназії. Твердою рукою ставив Віктору Трійки і молодший професор історичних наук Мойсеяв. Не вище оцінював його знання професор латинської словесності Андрущенко. Прогресивний Шапалинський не поділяв поглядів ні законовчителя вчителя Волинського, ні професора політичних наук Білевича. Останні разом з Нікольським складали реакційну групу, яка нерідко псувала всі добрі починання Шопалинського та інших демократично настроєних викладачів. Ворожнеча між двома групами викладачів передавалася учням, і ті теж ділилися на кілька груп. Опинившись поза всілякими групами і кожний маючи собі товаришів, Віктор Забіла та Микола Гогольяновський інколи прогулювалися Ніжином. Почувши, що забілу дражнять учні своєї групи, Микола запропонував Віктору пройтися з ним після лекції до пошти, відправити додому листа. На календарі стояв перший день жовтня 1824 року. Накрапав уїдливий осінній дощик. Ідучи порожньою вулицею, учні тримали руки в кишенях, щоб зігріти їх. Потім багатозначно подивилися один на одного, бо знали, що за таке порушення поведінки мали б у гімназії зауваження. «Ти, Вікторе, не слухай Нестора та його друзів. Хай глузують», – раптом заговорив Микола. «Пиши своєю мовою. Вона така солодка і звична нам з дитинства». Я люблю цю мову. І сам писав би нею, та хочу після гімназії до Петербурга, а там потрібна російська. Ти ж, здається, нікуди не збираєшся їхати після гімназії. Будеш вдома? Так. Я із своєї бурзни нікуди. А тім є думка послужити в армії. У матері нема чим платити за гімназію. Батько мій давно помер. Ну, ти ж знаєш. Обійдемо. «Он яка калюжа посеред вулиці». Ха, «Калюжа!» – засміявся Микола. «А як поетично звучить слово? Російською «лужа». Ну, Походження слів, мабуть, однакові і схожі за звучанням, бо ж спільне народне коріння цих мов. А знаєш, Вікторе, хочеться писати і писати. «Так нема ж у нас часу на це», – мовив Забіла. Вранці лекції, в день лекції, ввечері домашні завдання. А ще й театр забирає багато часу. Професори хочуть зробити нас вельми вченими за кілька років навчання. Ну, це більше залежить від нас, друже. Скільки ми зможемо взяти з того, що професори нам дають? Розсудливо відповів Микола. А ще треба нам багато читати. Ось я написав... «Батькові, щоб вислав мої зошити з віршами», – Микола показав листа. «А ще прошу трагедію Озерова «Едіб в Афінах» і поему Пушкина Онігін. «А даси мені потім прочитати?» – спитав Віктор. «Ну як тільки звільняться?» Прогулянка до пошти зайняла небагато часу, а коли поверталися, Микола Гогольяновський знову сказав Забілі, щоб він і далі віршував рідною мовою. І Вікторові було приємно, що серед учнів є такі, які його розуміють і підтримують. Потрапивши до гімназії вищих наук князя Безбородька, Забіла, як і інші учні, опинився під недремним оком наглядачів Йогора Зельднера і Августа Амана. Німці, що приїхали на Україну заробляти гроші, Відзначалися точним виконанням денного розпорядку, високою вимогливістю до учнів, що межувала із жорстокістю.